Пройти через це, щоб не трапилося. Ми приготувалися чекати. Розмов не було, за винятком того, що раз чи два поліцейські нахилялися один до одного і шепотіли якісь зауваження щодо зали, що дивно виразно лунали в напруженій тиші. Але за деякий час не було чути навіть шепоту і лише монотонне кап-кап тихого дощу за великим входом та низький глухий звук вогню у великому камінні. Дивну групу ми утворювали, сидячи там, спина до спини, з ногами, розставленими як промені зірки, і все навколо нас дивне блакитне сяйво пентакля, а за ним яскраве світло великого кільця запалених свічок. За межами цього світла велика порожня зала виглядала дещо похмурою на контрасті за винятком тих місць, де свічки горіли перед опечатаними дверима, а полум'я великого вогню утворювало добру, чесну масу світла а відчуття таємниці? Ви можете уявити це собі? Можливо, минула година, коли до мене раптом дійшло, що я усвідомив надзвичайне відчуття гнітючості, що, так би мовити, з'явилося у повітрі того місця. Не те нервове відчуття таємниці, що було з нами весь час, а нове почуття, Ніби щось має статися будь-якої миті. Раптом зі східного кінця зали донісся легкий шум, і я відчув, як зірка з людей раптом ворухнулася. «Спокійно! Тримайтеся!» – вигукнув я. І вони затихли. Я подивився в кінець зали і побачив, що собаки вже на ногах і надзвичайно дивно втупилися в бік величезного входу. Я теж обернувся та втупився і відчув, як чоловіки ворухнулися, витягаючи шиї, щоб подивитися. Раптом собаки здійняли гучний гавкіт, і я поглянув на них, побачивши, що вони все ще вказують на великий дверний проріз. Так само раптово вони замовкли і, здавалося, прислухалися. Тієї ж миті я почув слабкий металевий дзенькіт, Ліворуч від себе, що змусив мене втупитися в гак, який тримав великі двері відчиненими. Він ворохнувся, поки я дивився. Щось невидиме возилося з ним. Мене пройняло дивне, нудотне тремтіння, і я відчув, як усі чоловіки навколо мене напружилися і застигли від напруги. У мене була впевненість у чомусь неминучому, ніби враження. Від невидимої, але всепоглинаючої присутності. Зала сповнилася дивною тишею, і від собак не було чути жодного звуку. Тоді я побачив, як гак повільно піднімається із засувки, хоча до нього не торкалося нічого зримого. Тоді до мене раптово повернулася здатність рухатися. Я підняв свій фотоапарат із закріпленим спалахом і клацнув у бік дверей. Пролунав потужний спалах світла і одночасний гучний гавкіт двох собак. Насичений спалах на кілька миттєвостей занурив усе навколо темряву, і в цей час я почув дзенькіт у напрямку дверей і напружився, аби розгледіти. Ефект яскравого світла минув, і я знову міг чітко бачити. Величезні вхідні двері повільно зачинялися. Вони закрилися з рідським клацанням, і настала довга тиша, яку порушувало лише скавуління собак. Раптом я обернувся і подивився на Вентворта, а він дивився на мене. Так само, як і раніше, прошепотів він. Надзвичайно дивно, сказав я, і він кивнув нервово роззираючись. Поліцейські були досить тихими, і я зрозумів, що вони почуваються, мабуть, гірше за Вентворта. Хоча, якщо вже на те пішло, не думайте, що я був абсолютно спокійним. Проте я бачив стільки надзвичайного, що, насмілюся сказати, можу тримати нерви в порядку довше, ніж більшість людей». Я подивився через плече на чоловіків і застеріг їх тихим голосом не виходити за межі бар'єрів, щоб не сталося, навіть якщо будинок здавалося вхитатиметься, і ось-ось завалиться на них. Бо я добре знав, на що здатні деякі з великих сил. Проте, якщо це не виявиться одним із випадків, жахливішого прояву саїтії, ми були майже впевнені в безпеці, доки ми дотримувалися нашого порядку всередині Пентакля. У тиші минуло, мабуть, години півтори, за винятком того, що час від часу жалібно скавучали собаки. Проте невдовзі вони припинили навіть це, і я бачив, як вони лежать на підлозі, Закривши носи лапами у найдивніший спосіб і помітно тремтять, Це видовище, як ви можете зрозуміти, змусило мене поставитися до всього і ще серйозніше. Раптом свічка в найдальшому від головних дверей кутку згасла. Наступної миті Вентворд смикнув мене за руку, і я побачив, що свічка перед одним із запечатаних дверей також згасла. Я вже тримав фотоапарат на поготові. Потім, одна за одною, кожна свічка в залі згасла, причому з такою швидкістю і нерегулярністю, що я жодного разу не зміг застати сам момент гасіння. Та попри все, я зробив загальний знімок зали зі спалохом, який час я сидів напівсліпий від потужного спалоху світла і докаряв собі, що не згадав узяти, Пару темних окулярів, які я іноді використовую у таких випадках. Я відчув, як чоловіки здригнулися від раптового світла і голосно гукнув їм сидіти тихо і тримати ноги суворо на своїх місцях. Мій голос, як ви можете собі уявити, пролунав у величезній кімнаті досить моторошно і лячно. І загалом це була огидна мить. Потім до мене повернувся зір, і я почав оглядати залу то тут, то там, але нічого незвичайного не було видно. Лише, звісно, тепер у кутках було темно. Раптом я побачив, що великий вогонь чорніє. Він згасав на моїх очах, поки я дивився, якби я сказав, що якась потворна, невидима, неможливо істота висмоктала з нього життя, я б найкраще пояснив, як зникли світло і полум'я. Спостерігати за цим було надзвичайно дивно. За той час, що я спостерігав від вогню, не лишилося й сліду, і не було світла поза кільцем свічок навколо пентакля. Ця навмисність турбувала мене більше, ніж я можу вам пояснити. Вона передавала мені, Таке відчуття спокійної, свідомої сили, присутної в залі, непохитний намір створити темряву, був жахливим. Ступінь сили, здатної впливати на матеріальне, тепер був єдиним, постійним, тривожним питанням у моєму мозку. Ви можете це зрозуміти? За спиною я знов почув, як ворушаться поліцейські, і зрозумів, що вони – Добряче налякалися. Я напівобернувся і тихо, але чітко сказав їм, що вони в безпеці. Вони в безпеці лише доти, доки залишаються всередині Пентакля, у тому положенні, в якому я їх розмістив. Якщо вони одного разу зламаються і вийдуть за межі бар'єра, жодні мої знання не зможуть описати повний масштаб жахливої небезпеки. Цим спокійним, прямим нагадуванням я їх заспокоїв. Але якби вони знали, як знав я, що в кожному захисті немає абсолютної певності, вони б страждали набагато більше, ймовірно, зруйнували б захист і кинулося в божевільну, дурну втечу за неможливою безпекою. Після цього ще одна година минула, в абсолютній тиші. У мене було відчуття жахливого напруження і гніту, ніби я був маленьким духом у товаристві якогось невидимого похмурого монстра з невидимого світу, який поки що ледь усвідомлював нашу присутність. Я нахилився до Вентворта і пошубки запитав, чи є в нього відчуття, ніби щось є в кімнаті. Він виглядав дуже блідим, і очі його постійно бігали він лише раз глянув на мене і кивнув а потім знов почав роздивлятися залу і коли я задумався я робив те ж саме раптом ніби сотня невидимих рук задула їх кожна свічка в бар'єрі згасла і ми залишилися в темряві що на мить здалася абсолютною бо світло від пентакля було занадто слабким і вилідим, щоб пробитися далеко крізь велику залу. Кажу вам, на мить я просто сидів, ніби замерз на камінь. Я відчув, як мороз по шкірі пройшов по всьому моєму тілу і, здавалося, зупинився в мозку. Я раптом відчув, що отримав здатність чути і що здатність ця виходила далеко за межі нормального я чув, як моє власне серце стукає надзвичайно голосно. Проте за деякий час я почав почуватися краще, але в мене просто не вистачало духу поворухнутися. Ви можете зрозуміти це? Невдовзі до мене почала повертатися сміливість. Я схопився за свій фотоапарат і спалах та чекав. Мої руки були просто мокрі від поту. Я раз глянув на Вентворта. Я бачив його лише невиразно. Його плечі були трохи сутулені, голова нахилена, але хоча вона була нерухомою, я знав, що його очі – ні. Дивно, як іноді знаєш такі речі. Поліцейські були так само тихі. І так минув якийсь час. Раптовий звук розірвав тишу з двох боків кімнати, Долинули слабкі звуки. Я одразу впізнав їх. Це тріскав Соргуч. Опечатані двері відчинялися. Я підняв фотоапарати з палах, і це була дивна суміш страху та мужності, що допомагала мені натиснути на кнопку. Коли потужний спалах світла освітив залу, я відчув, як усі чоловіки навколо мене здригнулися. Темрява впала, як удар грому, якщо ви можете це зрозуміти, і, здавалося, в десятеро густішою. Проте в момент яскравості я побачив, що всі опечатані двері широко відчинені. Раптом звідусіль навколо нас почулося кап, кап, кап, на підлозі великої зали. Мене пройняло дивне, усвідомлене. Почуття і відчуття дуже реальної та близької небезпеки, невідворотної, кривава крапля почалася, і тепер постало похмуре питання, чи зможуть бар'єри врятувати нас від того, що увійшло до величезної кімнати. Протягом кількох жахливих хвилин кривава крапля продовжувала падати, перетворюючись на дедалі сильніший дощ, і невдовзі, Деякі краплі почали падати всередину бар'єра. Я бачив, як кілька великих крапель розбризкуються і спалахують на блідих, сяючих, переплетених трубках електричного пентакля. Але, як не дивно, я не помітив, щоб хоч одна впала поміж нас. Крім дивного, жахливого звуку краплі, не було жодного іншого шуму. І раптом від вовкодава в дальньому кутку донісся жахливий, пронизливий крик агонії, за яким одразу ж пролунав огидний звук хрускоту, і настала миттєва тиша. Якщо ви, коли-небудь полюючи, ламали шию кролику, ви знаєте цей звук у мініатюрі, немов блискавка в моєму мозку спалахнула думка воно перетнуло пентакль. Бо ви пам'ятаєте, що я зробив по одному навколо кожного з собак. Я миттєво, з огидним перечуттям подумав про наші власні бар'єри. У залі з нами було щось, що пройшло крізь бар'єри пентакля навколо одного з собак у жахливій тиші, що настала. Я буквально тремтів. І раптом один із чоловіків позаду мене закричав, як будь-яка жінка, і кинувся до дверей. Він повозився і за мить відчинив їх. Я крикнув іншим не рухатися, але вони побігли за ним, як вівці, і я чув, як у паніці вони розкидали свічки ногами. Один із них наступив на електричний пінтак і розтрощив його. І запала цілковита темрява. За мить я усвідомив, що беззахисний перед силами невідомого світу, і одним диким стрибком я вилетів з непотрібних бар'єрів і миттю крізь величезний дверний проріз у ніч. Здається, я кричав від чистого жаху. Чоловіки були трохи попереду мене, і я не припиняв бігти вони теж, іноді я озирався через плече і продовжував дивлятися в лаври, що росли уздовж усієї алеї. Ці огидні кущі усе шелестіли й шелестіли якось глухо, ніби щось рухалося паралельно до мене серед них. Дощ припинився і похмурий вітерець тужливо стогнав на території маєтку. Це було огидно. Я наздогнав венпорта і поліцейських біля воріт будиночка. Ми вийшли назовні і бігли всю дорогу до села. Ми застали старого Денніса, що не спав і чекав на нас, і половину селян, що складали йому компанію. Він сказав нам, що знав у своїй душі, що ми повернемося, тобто, якщо взагалі повернемося, що є непоганим переказом його зауваження. На щастя, я виніс із дому свій фотоапарат, можливо, тому, що ремінь випадково був накинутий через плече. Проте я не пішов одразу проявляти плівку, а сидів з іншими в барі, де ми кілька годин розмовляли, намагаючись зв'язно обговорити усю цю жахливу справу. Однак пізніше я піднявся до своєї кімнати, і зайнявся фотографією. Тепер я був спокійніший, і була ймовірність, як я сподівався, що негативи можуть щось показати. На двох пластинах я не знайшов нічого незвичайного, але на третій, тій, що я зняв першою, я побачив щось, що мене дуже схвилювало. Я дуже ретельно оглянув її під збільшувальним склом, потім поклав промиватися, і натягнув пару гумових калош на свої черевики. Негатив показав мені щось надзвичайно дивне, і я вирішив перевірити істинність того, на що він здавалося вказував, не гаючи ні хвилини. Не було сенсу розповідати щось Вентворту та поліцейським, доки я не буду впевнений. І крім того, я вірив, що маю... Більше шансів на успіх сам. Хоча, якщо вже на те пішло, я не думаю, що щось могло б змусити їх знову піти до маєтку тієї ночі. Я взяв свій револьвер, тихо спустився сходами і вийшов у темряву. Знову почався дощ, але це мене не турбувало. Я йшов швидко. Коли підійшов до воріт, Дивний інстинкт раптом зупинив мене від того, щоб увійти, і я переліз через стіну у парк. Я тримався подалі від алеї і наблизився до будівлі крізь похмурі, мокрі від дощу лаври. Ви можете уявити, наскільки це було огидно. Щоразу, як шелестів листок, я здригався. Я пробрався до задньої частини великого будинку і заліз усередину через маленьке вікно, яке я запримітив під час свого огляду, бо, звісно, я знав усе приміщення від даху до підвалів. Я тихо піднявся кухонними сходами, буквально тремтячи від страху, а на горі я повернув ліворуч а потім у довгий коридор, що вів через один із дверних прорізів, якими ми опечатали до великої зали. Я подивився в його кінець і побачив слабке мерехтіння світла вдалині. І Я навшпиньках тихо попрямував до нього, тримаючи револьвер на поготові. Наближаючись до відчинених дверей, я почув чоловічі голоси. А потім вибух сміху, я пішов далі, доки не зміг зазирнути в залу. Там було кілька чоловіків, усі разом. Вони були добре вдягнені, і один із них, принаймні, як я бачив, був озброєний. Вони оглядали мій електричний пентакль, мої бар'єри, Проти надприродного, з добрячою порцією недоброго сміху. Ніколи в житті я не почувався таким дурним. Мені було зрозуміло, що це була банда, яка використовувала порожній маєток, можливо, роками для якихось своїх цілей. І тепер, коли Вентворд намагався вступити в володіння, вони розігрували традиції цього місця з метою вигнати його і зберегти таке корисне місце у своєму розпорядженні. Але ким вони були, чи то фальшивомонетники, чи злодії, чи винахідники, чи щось іще, я не міг собі уявити. Невдовзі вони залишили пентакль і зібралися, Навколо живого вовкодава, який здавався на диво тихим, ніби напівприспаним. Була якась розмова про те, чи залишати бідолашну тварину живою, чи ні, але врешті-решт вони вирішили, що вбити її буде розсудливо. Я бачив, як двоє з них засунули скручену петлю з мотузки йому. У пащу, а два вигини петлі звели разом на потилиці собаки. Потім третій чоловік просунув товсту палицю крізь ці дві петлі. Двоє чоловіків з мотузкою нахилилися, щоб утримати собаку, тож я не бачив, що саме було зроблено. Але бідолашна тварина раптом видала жахливий крик, і одразу ж повторився той неприємний звук хрускоту, який я чув раніше вночі. Чоловіки підвелися і залишили собак лежати там уже досить тихого, як ви можете собі уявити. Зі свого боку я повною мірою оцінив прораховану безжальність, з якою було вирішено вбити тварину, і холодну рішучість, з якою це було так охайно виконано. Я здогадувався, що людина, яка потрапить на очі цим конкретним чоловікам, ймовірно, знайде такий самий неприємний кінець. За хвилину один із чоловіків гукнув іншим, щоб вони переставили дроти. Один із них підійшов до дверного прорізу коридору, у якому я стояв. І я швидко відступив у темряву у його дальньому кінці, я побачив, як чоловік простягнув руку вгору і взяв щось із верхньої частини дверей. І я почув легкий дзвінкий брязкіт сталевого дроту. Коли він пішов, я знову підбіг і побачив, як чоловіки один за одним проходять через отвір у сходах, утворений піднятою, мармурованою сходинкою. Коли останній чоловік зник, Плита, що слугувала сходинкою, опустилася, і не було жодних ознак таємних дверей. Це була сьома сходинка знизу, як я подбав порахувати, і чудова ідея, бо вона була настільки міцною, що не дзвеніла порожньо навіть досить важкого молотка, як я пізніше з'ясував. Розповідати залишилося небагато. Я вибрався з будинку так швидко і тихо, як тільки міг, і повернувся до заїзду. Поліція прийшла без жодних умовлянь, коли дізналися, що привиди – це, звичайна плоть і кров. Ми увійшли в парк і маєток тим самим шляхом, що і я. Проте коли ми спробували відкинути сходинку, нам не вдавалося і врешті-решт довелося її розбити. Це, мабуть, попередило прибудів, бо коли ми спустилися до таємної кімнати, яку знайшли в кінці довгого і вузького проходу у товщі стін, ми нікого не знайшли. Поліцейські були страшенно розчаровані, як ви можете собі уявити, але мені, зі свого боку, було байдуже. Я, так би мовити, Вигнав привида, бо це була моя робота. Мене не особливо турбувало, що інші будуть з мене сміятися, бо їх усіх добряче обвели навколо пальця. І врешті-решт я переміг без їхньої допомоги. Ми обшукали всі таємні ходи і виявили, що в кінці довгого тунелю був вихід який відкривався в стіні колодязя на території маєтку. Стеля зали була порожнистою, і до неї вели маленькі таємні сходи всередині великих сходів. Кривава крапля була просто підфарбованою водою, яку капали крізь дрібні щілини в орнаментованій стелі. Як загасили свічки та вогонь, я не знаю, бо привиди, звісно, не зовсім дотримувалося традиції, яка стверджувала, що вогні гасила кривава крапля. Можливо, було занадто складно спрямовувати рідину, не розбризкуючи її, що могло б видати усю справу. Свічки та вогонь, можливо, були загашені за допомогою вуглекислого газу, але як саме його застосовували, я й гадки не маю. Темні сховки – Звісно, були стародавніми. Чи я казав вам, що там також був дзвінок, в який вони прилаштували, щоб він дзвонив, коли хтось входив у ворота у кінці алеї? Якби я не переліз через стіну, мої старання були б марними, бо дзвінок попередив би їх, якби я увійшов через ворота. А що ж було на негативі? – запитав я з великою цікавістю. Зображення тонкого дроту, яким вони намагалися зачепити гак, який тримав хідні двері відчиненими, вони робили це з однієї зі щілин у стелі, вони, вочевидь, не підготувалися до того, щоб підняти гак. Гадаю, вони ніколи не думали, що хтось буде ним користуватися, тож їм довелося імпровізувати із гаком. Дріт був занадто тонким, щоб його можна було побачити при тому освітленні, яке було в залі, але спалах його висвітив. Розумієте? Відчинення внутрішніх дверей, як ви вже здогадалися, здійснювалося за допомогою дротів, які вони знімали після використання, інакше б я їх швидко знайшов під час свого огляду. Гадаю, тепер я все пояснив. Собаку, звісно, вбили безпосередньо самі чоловіки. Розумієте, вони спершу зробили місце якомога темнішим. Звісно, якби мені вдалося зробити знімок зі спалохом, саме в той момент увесь секрет привидів був би розкритий. Але доля просто інакше розпорядилася. А волоцюги? запитав я. О, ви маєте на увазі двох волоцюг, яких знайшли мертвими у маєтку, сказав Карнакі. Ну, звісно, неможливо бути впевненим у тому чи іншому. Можливо, вони випадково щось дізналися і їм зробили підшкірну ін'єкцію. Або ж цілком імовірно, що просто настав їхній час помирати, і вони померли природною смертю. Цілком можливо, що в старому будинку в різний час спало дуже багато волоцюг. Карнакі підвівся і вибив свою люльку. Ми теж піднялися і пішли по свої пальта та капелюхи. "Виходьте", сказав привітно Карнакі, використовуючи визнану формулу і ми вийшли на набережну, і невдовзі крізь темряву розійшлися по своїх домівках.